Som la guldägg. Det var en gång en bonde och hans fru. Bondens familj hade alltid varit rik så när hans pappa dog ärvde han bondgården och många andra ägodelar. Men både bonden och hans fru var mycket lata. De ville inte arbeta så de bestämde sig för att sälja saker för att klara uppehället. Första året sålde de silvret. Det andra året sålde de boskapet Och det tredje sålde de sin mark. Plötsligt upptäckte de att de var fattiga. Det enda de hade kvar var bondgården och en gås som de också tänkte sälja. Bonden och hans fru var utom sig eftersom de snart skulle förlora sin bondgård och leva i total misär. Men snart hände något fantastiskt. Gåsen la ett guldägg. Bonden och hans fru trodde inte sina ögon. De såg på ägget, de rörde vid det, de bankade det mot bordet. Det verkade vara av rent guld. Samma dag tog bonden med sig ägget till juveleraraffären. Juveleraren imponerades av guldägget som var av rent guld och betalade bra för det. Äntligen hade bonden pengar att köpa mat för. Han och hans fru var mycket lyckliga. En vecka senare la gåsen ytterligare ett guldägg. Bonden och hans fru var överlyckliga. Bonden sålde äget och fick ännu mer pengar. Guldgåsen var ett mirakel för bonden. Varje vecka la hon ett nytt guldägg till bondens förtjusning. Men så fort bonden och hans fru var rika igen tack vare guldäggen spenderade de alla pengarna på fester och kläder och de kunde inte leva så extravagant. På bara ett guldägg i veckan. Så en dag började de titta på guldgåsen och bondens fru sa till honom. Äggen måste vara inuti gåsen. Varför ska vi vänta varenda vecka på ett ägg när vi kan få allihopa nu? Du har rätt, sa bonden. Vi borde inte behöva vänta på att gåsen ska lägga ägg varje vecka. Så paret tog gåsen och bestämde sig för att döda henne och sprätta upp henne så de kunde komma åt alla äggen på en gång. Givetvis var den gåsen, precis som alla andra gäss, yes. hon hade inga guldig inuti sig alls. Och så, för att de var så giriga, blev bonden och hans fru snart fattiga igen och levde resten av sina liv i misär. Slut!